כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה. הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו. הבו לדוני משפחות עמים, הבו לדוני כבוד ועוז, הבו לדוני כבוד שמו, צאו מנחה ובואו לחצרותיו. השתחוו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ. אמרו בגויים, אדוני מלאך, אף תיקון תבל, בל תמות, ידין עמים במישרים. ישמחו השמים ותגל הארץ, ירעם הים ומלואו, יעלוז שדי וכל אשר בו. אז ירננו כל עצי יער לפני אדוני כי בא, כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים באמונתו.